Hoofstuk 267 Cornelius hegt die vry brief van Rome aan Jozefse huis, die Romeinse belastingstelsel, belofte van die keinkie aan Cornelius. Binnen ‘n paar uur was Cornelius reisvaardig, maar eers het hy nog saam met Jozef na sy huis gegaan, om daar, soos beloof, op die deur van die huis in metaalborkie met die kop en die handtekening van die keizer daarop aan die deur van die huis vast te heg. Hierdie borkie was een teken van vrystelling dier die keizer, of so te sê, een vrystellingsbrief, waar volgens die pachkoning van daardie land geen rechte oor daardie mag uitgeoefen het nie. Toe Cornelius klaar was met hierdie werk, het hy sy griffel geneem en onder die borkie op die deur in die Romeinse taal geskryf Hierdie Romeinse vrystellingsbrief het Cornelius, owerste van Jerusalem, op grond van die uitspraak en wil van keizer Augustus met volmacht van die stad Rome hier vastgeheg. Toe Cornelius ook met hierdie inskryf klaar was, het hy aan Joosef gesê, Meesvrewe vriend, nou is jou huis en jou ambag vry van elke belasting wat argelaas jou sou wil opleeë. Alleen die belastingpenning, wat jy hoopelik makklik kan spaar, moet jy jaarliks aan Rome betaal. Hierdie belastingpenning kan jy in Jerusalem self of ook hier in Nazareth by die keizerlijke administratiekantoor vir 'n ontvangsbewijs betaal. Hiermee is jy nou gevrywaar van elke vervolging van die kant van die pachkoning. Maak echter in traliewerk werk oor die bord so dat niemand dit van jou sal steel, en dit wat ek daaronder geskryf het, beskadig nie. Jozef het in sy hart vir Yahweh Elohim vir soveel barmhartigheid gedank, en Cornelius vir skyie kere geseen. Ook die kynkie het na Cornelius toe gekom, en aan hom gesê, luister nou ook eers na my, ek wil ook iets aan jou sê, om jou in groot loon te gee. Kyk, Jy het nou aan die huis van Joosef een groot weldaad bewys, net so sal ek ook eendag die selfde vir jou jylle huis doen. Ook al is die huis nie die eiendom van my pleegvader nie, maar net van Salome, omdat sy dit gekoop het, dan wil ek toch in die toekomst aan jou jylle eie huis eenvoudig vergoed wat jy aan hierdie huis van Salome gedoen het. Jy die teken van keiselike vrystelling handig aan die deur van die huis vastgeheg en jou onneskrif daaraan toegevoeg. So sal ek ook eendag self my gees oor jou jylle huis laat kom, waardier die eeuwige vryheid van Elohimse jemmele jou ten deel sal val en daarin die eeuwige onvergankelike lewe in my ryk. Nou het Korneel is die kindje opgetel en omgekus, en hy het geglimlag oor soe merkwaardige belofte van die keinkie, want hoe sal hy immers kon verstaan het, waar die keinkie in soe diepe, godlike weisheid aan hom gesê het. En die keinkie sê, Jy sal dit eers verstaan, as my Gees oor jou sal kom. Hierna die keinkie weer na Jacob toe gehaard loop, Cornelius het om voorbereid om te vertrek, en Jozef het begin om in die huis alles volgens sy behoeftes te orden.